як рязанська княгиня Євпраксія, і відчула, що не зможу зважитись на таке. ж я і прийшла до тебе. Ну, якщо будеш живий, допоможи мені в останню хвилину розпрощатися з життям, щоб я не потрапила в полон, у наругу до поганина. Добриня вигукнув. Ти збожеволіла, бояришне? Про віщу мовиш. Як же я наважуся укоротити тобі віку? І чому обрала мене для цього? Ну, ну просити ти ж батька чи братів. Хто ж із них походиться? А я? Ти чужий, і я для тебе чужа. Тобі зробити це простіше. Чужий? Ти що з того, що чужий? Та швидше, я сам загину, швидше, сам накладу на себе руки, ніж підніму на тебе, на таку, на таку. Яку? Добріні раптом... Забракло слів і мужності, ніби йому було не двадцять п'ять літ, а п'ятнадцять. Язик задриванів, думки в голові сплуталися. Ну, на він був, ну, на таку справді, такої, як Янка, такої чистої, ніжної, гарної, і разом з тим своєї вільної і недоступної дівчини він ніколи в житті не зустрічав. Та що з того? Для нього вона, як зоря на неві, прекрасна, але недосяжна. Ну, навіщо він бухнув ну, оте дурне слово на таку? Він мовчав, а вона знову з притиском запитала. Ну ж, яку? Він опустив руку на ліжко, і при цьому не помітив, бо був схвильований, як його рука лягла на її руку, прикриту складками ковдри. Ну, на таку гарну, ніжну, таку юну, таку незвичайну. Він говорив тихо, хрипко, уривчисто, і розуміючи, що говорить не те, що треба, швидко замовк. Янка відсохнулася. Навіть у темряві було видно, як злякано і гнівно блиснули її очі. «Боже, що мовить цей смерд?» вигукнула вона, і раптом, вирвавши свою руку з-під його руки, навід ударила його долонею по щадці. «Що ти говориш? Як посмів сказати мені таке?» «Як міг подумати про мене так? Я бояришня, боярська дочка. Я прийшла попросити тебе, щоб оберіг мене від ганьби, слави і муки. ти...» Вона схопилася на ноги. «Доберність терапів!» «Янко, за що ж ти мене так?» І потер щеку, терпнучи від думки, що дівчина здійме крик і хто-небудь сюди зайде. Але вона не крикнула, а гордо відрубала, «Щоб знав своє місце!» Я бачила за столом, як ти зиркав на мене. Ти – смерть, холоп, половицький конюх, монгальський раб. Ти – старий дідуган, ось ти хто. Останні слова про старого дідугана розсмішили Добриню. Так по-дитячу могла сказати тільки зовсім юна і чиста Янка. Однак відповів він серйозно. Янко, ти даремно мене ображаєш. Я знаю своє місце. Я знаю, що я смерд, а не боярин, що я був половецьким невільником, монгальським рабом, і я ніколи не забуваю про це. Але мені дивно, що ти вважаєш мене за старого дідугана. Я зовсім не дід, і маю очі, щоб відрізнити гарне від бридкого, молоде від старого, чисте від брудного. Чим же я завинив перед тобою? Чи тобі було приємніше, коли б я сказав, що ти бридка та потворна? «Ти насміхаєшся з мене?» «Та ні ж, не насміхаєшся, ти ще дитина, Янко, неврівноважена, примхлива дитина, який у цьому домі все дозволяється і все прощається. Ти знову ображаєш мене?» «Ну як би я смів?» «Я безмежно вдячний твоєму батькові боярину Дмитру, за те, що надав мені смердовій монгальському конюхові притулок у своїй господі. Він і всі його домочадці – то святі для мене люди». Як би я посмів насміхатися з кого-небудь, чи ображати будь-кого? І все ж таки ти відмовляєшся допомогти мені розпрощатися з Білим світом, якщо для всіх нас прийде край? Відмовляюся, — відрізав Добриня. На тебе руки не зійму. Янка помочила трохи потім зітхнула. Сіли боягузи, ти теж боягуз. Один князь Рязанський Федір Юрієвич був сміливцем. Один він. Федір Юрійович, я не чув про такого. Про нього вже вся Русь знає, а ти не чув. Русь знає, а я був серед половців та монгалів тому й не чув. Чим же прославився князь Федір? Чим вразив тебе, розкажи, знатиму і я? Ти хочеш знати? Хочу. Тоді слухай. Два роки тому рушив безбожний Батий з багатьма воїнами своїми на Залізьку Русь і став на рідці Воронежі поблизу землі Рязанської і прислав послів до великого князя Рязанського Юрія Інгваровича, щоб той дав йому десятину всього і князів, і людей, і добра всякого. Почув це князь Юрій і зразу ж послав гінців у Володимир до великого князя Юрія Всеволодовича, щоб допоміг відбити Батия. Але той допомоги не дав, задумав сам здійтися в бою з Батиєм. Почув таку відповідь Юрій Інгварович і закликав собі на допомогу своїх братів, князів Давида Муромського, Гліба Коломенського, Олега Красного, Всеволода Пронського, а сина свого князя Федора Юрійовича послав з дарами до безбожного Батия. І прибув князь Федір Юрійович до Батия, дари йому приніс, і просив не йти війною на землю Рязанця а той дари прийняв і став брехливий і безбожний у рязанських князів дочок і сестер собі наложе просити. А хтось із вельмож рязанських по заздрості доність Батиєві, що має князь Федір Юрійович жону княгиню, із старського візантійського роду, ліпотою і тілом красно безело краще за всіх. Лукавий і немилостивий Батий розпалися в похоті своїй і сказав князю Федору, «Дай мені, княже, звідати красу жони твоєї, тоді не піду я на Рязань». А князь Федір засміявся в лице Батиєві і відповів,